Erisaila zurekin pantzo hiri gara eta jende hainitzkagiikan bildu dazo. Errereta dun farmacilari abokat besteak beste, batzuek ezin bizia bestekehien ofizioazzegobernuak egin nahi duen reforma kaltegari ikusten, abookari iluzatuko dioteeguikoa besail lontaana. Eguneko lau, empresa gutiago urtebatez, egoera ekonomikoa zaila. Halere, geroan, confianza dutela diote, emenga indiko, xeyun, entrepresa buruek, andre Garreta, bayonako CZI edo mercataliza gambarako dugu. Ondarkinneean lurperatzeko gune bat esikatzen du bilte garbi sindikatak kasenperek aldekoa ikus dezake atera bidde gisa baina aterabidea hau H maiiteko artitianana, azparne azkate, azketako gunea oraino urte bat erdriz esegiaz da dezakete. Eta proiektua un diak basituen garasi baiguriko egiel kargoak Baina noriek etxipi alasi berko dituela Eta kustela temandute konduen asterketek Beñata Rabit, presidentak, komentatuko dauskigu Adoaren berri marienez Euridikez, lanoko txia bainan iduzkia ere hoge izanendugu Hogo itahiru hiru temperaturikina Euridikez, Atzo baionako berrionta, berroita behatzi abokatak egreban ziren ofizio liberalen reformaren kontra joaiteko lanbideen reforma hortan irun eurri dira abokater zuzenduak eta bideratu zeien etika eta independentzia gal ezaketela uste dute, ola aberatzen, edo aberatzen justizia bat ikusten dute alde batetik eta sumen za turbileko justizia gutxi baionako guztiak egreban jarri dira atzo bestalde naiz eta gobernu à socialista et réitendent et réformant impôts à toi, ça y est et que condoutent Artou Gab et Philippe Aramendi Abocata Bon, hor gira beste egiteko manera batean, imposatuz, e, ere uste dut podere politikoa den pixka bat finantza poderearen pean, eh, eta Maluruski hori argloguzietan, eta orain horatzen gira, gure ofizioak ere Maluruski olako fenomeno batean sartzen ari direla, eta hori uste dut denentzat kaltegarri dela, bederen gizon eta emazte xumen zat kaltegarri dela ostiralian frantzia oso koa bokaten horrezkariak bilduko dira ikosteko zerregin, bestalde erandugu berri honbat farmazilari bildu dira, bai honako suprefeturaren aitzinian ere e, reforma e, kaltegarri atxe maiten baitute eian ofizioaren zat, atzua ipatzen ginuan bezala, eta erretretatuak ere jautsi dira karikara, teosteko ahala beti apalduz joanki dela, ezin bizia oren salatzeko elgerreteratu dira, eulta, ogoi bat retretadun suprebeturaren haitzinean atzo laborariak ere ekesu asteartetik, astezkeneateko gauan ebedezoako laborariak BIP-SA uztudute DDTM, Departamentu Kolaborantxa zuzendaritzaren, bulegor haitzinean pauen, molde horten salatuna izan dute Europako nitraten plana, neugriak gero eta zorrotzagoak alidirela bilakatzen berezik landetan pozoinen edatzeko bestalde laborariak erantzute ere, pak kontrol eta saski badutela sokinak direla desoak ordezkaritza bat prefeturan egrezibitua izan da, dena den laborari horiek erganana izan zaie salaketa edo planta bat etagia izaren dela hain zieko gaueko ekintza horren gatik eta 2008ko lehen 6 hilabetekoaren bilana aurkeztu du Bayonako CCI edo Merkataritza ganbarak egoera aski keska gerria ora ere, ekonomiaren beherakadak egonkortze bidea hartu badu ere zailtasun ahondiak baitituzte empresek, eta turismoaren argloa ere gazti izan baita udan aro txarra ingatik, intzageta Mila irure enpresa berri sortu dira Iparra Euskal Herrian, bi mila lehen sei hilabetekoan, jaz baino euneko lau gutxiago. Badirudi, Komertzio Arloko enpresentzat berrabiatze bat ikusten dela, eta Artisautzako enpresen kasuan, enpresen gelditu bada ere, berrien sortzeko zailtasunak badirela. Horietaz gain, atzerriko beste amar enpresa ere, etorri dira Euskal Herrian plantatzera, eta hori Euskal Herriaren erakargarritasunari esker, antrekajeta presidentearen erranetan. Donki, hain atraktivite que ha toujours existé sur notre territoire, mais il y a aussi une volonté au niveau de la competitivité, au niveau de l'innovation... Hortaz gain, leguko merkatalgan barek, enpresa hurbiletik segitzearen garrantziare azpimarratu du gajetak, enpresek zailtas ak baitituztelan postu berriak sortzeko, dituztenak mantentzeko ere, eta gobernuak plantan ezarri nahi duen Pakto de du responsabiltedo ardura ituna sobera luzatzen ari baita. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin de bouler aux pieds, elles ont besoin d'oxygène. Et donc nous devons favoriser cet oxygène. Je pense que le pacte de responsabilité, qui me semble un peu long à être mis en place, devrait y participer hainbatzenbaki oraindik kezkagarriak dirala ere, langabeziak bera egiten duela ikusten bada ere, langabetuko purua emendatuz baitua etengabe eta egeza eskatzen duten pertsonen kopurua ere bai. Egoera ekonomiko zaila bera zorokorki, naizta sei hilabetero galdezkatzen dituzten sei baten presek, geroan konfiantza dutela adierazi. Eta bayonako Merkataritza ganbara, kaspalditik abian duen xantiera da, Beltran Laminuar edo Shafla Empresa bayonako Portuan plantaratzea gena, proiektua ainitz gibelatu da, baina 2008-2022 plantatu behar luke, eunta berroita abar bat langilerekin. Zizi edo Merkataritza gambaran garapen xaileko burua den peio olagarai gure gomita izanen dela goizberin, horreiterazten dauzieta. Bai kanopia eta sarriko petako mendiska ondarkintegiak martxan dira eta horai, azken ondarkinen lukperatzeko gune bat etxekatzen du biletagarbi izindikataka Azparneko azketak 2000 eta hamozteko baitu normalki bizi iraupena eta ondotik, atela bide bat, atxeman behar baita, berziklatu izin daitezken ondarkinen lukperatzeko hiru aukera ikusten ditu biletagarbi izindikataka gune berri baten atxemaitea Gaur egungo azketaren bizira upena beste berroi urtez luzatzea, edo Biltagarbi eta Bici Garbia sindikatak batekitea eta bersiklatu izin deitezken. Azken ondarkin horiek, senpereko gunean lurperatzea. Duminika Bosk, Biltagarbiko presidentordea. Estak fitz asakota hartany水menausiona horiek atterrikoτοzena izan, contextsen arzuakotzen bu Cafeak da eta iaeku hzeden ul不會 aver sozialzieren nondagoen ditzen ez онdsietan ditzen mazendeiak endurak시대 hatan em derivarinkan ditzen haituifarka egiakakoon baterieenitzen zok ere Aztendatu ez dugu Migena eta gobiakishen eta eta eta nondagoen bada uetan bezan Powiatwiene kumtozbyan eta hakin eta Undarkina kreben kanopian egaitan, holhuk erditsi pitu gortutsu, eta ara beste shkaldriko erditsi pitu gureneki, bisikarriko saloga bi, askkio lukese, eta badukeseu, ezo zen ekonomia saian, ekonomia derbat, bientitentako. Dena den, azparne azketaren bizira upena, 2006 eko ikusten du biltak edosoin edo zoinatera bidek denbora gehiago eskaltzen baitu plantan emaiteko. Eletako eskola publikoaren arrangura ez da ez ditu, hauzo erribatekin erpi edo eskola elgeretanatze bat egitea galdatua di espekturrak, makea lekorneren ezaren ondotik irishagira buluz jo dute, baina nahoek ere ez dira bero, atena Gabe dago berazura inokoan Eletako Eskola Gaia, Filipe Txepare hauza pezarekin Eletako hauza pezarekin Jogatuko dugu ondoko berisailan Eta tele naratxian presentatu zaizkie garazi baiguriko autetxiri Eri elkarguaren konduen astergetaren emaitzak Joanden marxoan Eri elkarguko lehen dakari autatua izan bezain aster Galdegin zuen konduen ikuskalitza bat baina tarrabitek Eta kaxik sei labetaren murian ondorioak goaitatuak zirela errandaiteke. Pantsika Ramide. Emaitzak goaitatuak ziren bai, herri elkargoaren etorkizunerako proietuak baldintzatzen baitzituzten. Horietan, hainitza aipatzen den pisina berria. Konduen ikuskaritzak presentatu ondorioen arabera, epe maileguak baditu elkargoak azken urteetan egin diren proietu handiak direla medio. Eta zorretan ezitotzeko, hemendik goiti kasu egin beharko dela dio baina tarabitek. Ego matezen zonanin, eta erriekargoko proietu guziak gerititia zilea, ez, proietiak zigitzen dute, baina uh, gauza gultxak neurtu usta hori. Duni bane garaziko pizina berriaren CDA ez dela abandonatu ere sigurtatu dauku lehen dakariak. Denak ez dira e, eiten alko, Einen, behar ezkoa da, galazin, pizinat, e, zapetxatzen al, hemen kalde hau uh, pizina ikabe, engatea eginen, behaz galazin egitea, eta bon, eginen du, behar, uh, neurek hartu beharkotu, gauzak beharko susintzeko. Pizina proietu desberdin bat lantzen ari dira beraz, joan den hastean maulekoaren bisitazerat joan dira, Aintzinekoa gintaritzak pizina bat urte osoan irekiko zena proposatu zuen, goztua 6 milion eurotik hurbilekoa zen, Jean-Michel Galan lehen go lehen dakariaren ustez, egin garria zen. Egin garritunut posible zela, eh, agertu da posible zela eta denek ikusi dute posible zela. Gastuak agertzen dira, ahondiak dira, bainan parrean ezartzen gintuen diru iturriak zen proiektua ez da gehiago egiten al, berantegira, beraz zerbait eginen dute menturaz, baina egun ez dakite somat gostako zaien, eta somat iru laguntza eskuratuko duten. Beraz ez dakigu guauri somat gostako zaokun. Garaziko pizina edo mainuleku leku berriaren inguruko ez tabadak ez dira beraz bururatuak, gainera baigurikoa idikirik atxiki edo etxi beharko den iriskatzen du horre solasak izaitea. Alardea, Onda eta Iruneko egitako bestetako egoera obetzeko, Main instituzional bat sortu dute Euskal Autonomia Erkidegoko arartekoa Emazten instituzio den emakundek eta Gipuzkoako foru aldundiak montatu dute Badakizue, bi desfile dituela erribako txak alardiaikin Tradizionala zointan soldatu gisa gizonak bakarrik diren Eta mixtoa zointan berdintasun ezparteak zen duten emazte eta gizonek Oraide laogoi urteaz izan gatzaska eta biziki hain zinamendu gutxi izan da geroztik Ekainaren ogoita amagian irunen eta ireailaren zortzian onda rabian, giroa berotu eta gaizkitu zen eta gisa berekoa gertatzen da urte goziz egitura berri hori esker gauzen hobetzea espero dute. Futbol emaitza bat eta emaitza txar bat berrizailunen bururatzeko, bilboko atletikek Champions League Europako xabelketaren kondu, galdudu atzo biologusian bate Boris Of taldearen zilaian, bat eta bi, adurizek markatu du surigurien gol bakarra, eta bilboko atletik laugerren eta askenda bere ungultxuan.